بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور د دې زنه ایته نه نمبر 38 نه د نمبر 21 پورې مدني آیته نه دی عم پدې آیات نو کېد کتال په سبیل الله اجازه ورکړ شوې ده د کوم حکم چې رسته بیا فسوره په بقره کراغلې ده د کتال د پرزیه فرمای ان الله یدافع علی الیدین آمنو یقینا الله دفاع کوي د هغه کسان نو چې ایمان مومنان دي د سشي په مقابله کې د کافرانو د اذیتونو د تکلیفونو په مقابله کې یا دار چې الله د دشمنان هټاوې او لری کوي ان الله لا یحب یکن الله محبت نکي کله فوان کفور دا هر ډیر خیانت کوونکې سره او ډیر ناشکری کوونکې سره اوزن علی الذین یقاتلون بانهم ظلمو اجازه ورکړه شو دا غو کسان ته چې هغه سره جنگ کیږي ظلمو فديو چې د دوی سره ظلم شوه دي وا ان الله على نصرهم لقدير او یقینا الله پخ په مدد کوله باندې قادر دی الذين اخرجوا من ديارهم دا خلق چې بستل شوی دي د خلقو کورونو نه بي غیر حق په نه حق سو الا ان يقول الله مگر دا چې هغه ویلو الله دی ولو لا دفع الله الناس بعضهم او کثرت الله نو د پکړي په یوبل باندې یعنی په ذریعه باندې د اقامت د حدونو د قائمولو په ذریعه باندې نو څه چل بشوي یعنی کچر ته قتال په سبیل الله او جهاد پی سبیل الله نوې نو څه چل بشوي دا څومره چې په کومه کومه زمانہ کې کوم عبادت خانه پاتې شوې ده د اسلام د مسلمانانو دا ټول به را نشويږي هغه سړي له هود دمت نو مسمار کړه شوې به وي ساس سوالمیر د سومئاتن جماده دراهبانو د پاراجکمه خانقاهونه به جوړېدل وبيع او گرجه د نصارا او چکم عبادت خانيوي او صلوات او اغا عبادت خاني د يهود او مساجد او جمعهتونہ کم چې د مسلمانانو عبادت خاني دي يوز کرو په حسب الله چې ادم لکیږي په هغه کې نمده الله کثيران در د ټول په هر زمانه کې د عيسو عليه السلام چې کم وخت پیغمبر و دا غمنون کې و نا چې کم عبادت خانه و نا غم د اسلام مسلمانان او عبادت خانه د موسی عليه السلام په زمانه کې راغلمل غو د پاره دا غو د پاره چې کم د عبادت ځایونه نو نا غدر هغه وخت د اسلام مرکزونه و اوس په دې زمانه کې جمعهونه د اسلام مرکزونه دي نو کټال نه و او جهات په سبیل الله نه نو دار ټول بجو مس مارکړی او یوګ اندر څنګه وپریخه او دا د نن زمانی تاریخ اند د زمانه غوادر نن نه چې کلم jihad او قتال پاتشي نکافرانو سره جنگ کول مسلمانان پریدي نو نن د ایراف جمعه څو د امریکای پوج مرکزونه دي نن په هغه شراف کی علاقانو جنکی پکې یو ځای او هغه د زرګونو موزګزارو مرکزونه وسطګیزم غرپته چې څوک سجده نه لګی بلکې الته د بشو د بلیر عبادت کیږي او د غب بندگان په کوسیږي دا الله د بندگان نه د زیونه خالې شوې دي او کم کم ذکر چې دو تسلط راځي نو الته عبادت خاني ورالېږي او ول تسجوړيږي د فحاشي مرکزونه د عوریانې مرکزونه ته بيږي نه مرکزونه آبادیږي نو کله کاله امرې نو د استاسو جماعتونه او د استاسو مرکزونه د دین د ب مسمار کړي شی ختم بکړي او کچړ ته تورم راو اغسته نو استاسو روب او هیبت ډېر زیات دي دا دشمن بټول ستاسو ذلیلي ولا ينصرن الله او الله ضرور مدد کوي داغ چا چاوی داغه د دین مدد کوي ان الله على قويجن عزیز یقینا الله طاقتوال دی او عزیز زبردست دی یانه کتا سوراپا سي دي او د الله د دین مدد هم شوروکو نو الله بستاسو مدد کوي بیا فو کتا سوراپا نسې دي او صرف د جمعه په ګوټ کې نجغه کړه چې دعا وکړي بازي ګر دعا یې خیر سلامت کوي ایمان شکست کفر غلبه یې اهلی اسلام دا گټ یاد کړی او دغه قدروي الله د دې بیکار خلکو مدد نه کوي وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَا يَنْصُرُو او اللہ با ضرور مدد که ده آغا خلقو چه آغوی را پاسی و دا اللہ دا دین مدد شرو کنو اللہ با مدد که او کنا دیخ پل ایس خواری نکی ویچ بس اللہ تیرا لغرق کا تیرا لشکست ورکا ولا تی ختم کا نو بیا بزر آفاس ما نور کار با بیا زکو ما نا دا بستا پل آسونو با دی ختمی گی او کتر آفانسی دی نو اللہ تستام سحاج د دې سی بیکار هاجت الله ته نشته چې داغه د پر الله پرښت راو لېږي چې دې بیکار مددو چې دا چې پګوٹ کې نشته په دکان کې او په کاروبار کې لګیا دي نسته ضرورت ستړي الله تعالی الله پر کائنات کې ستاکم هاجت ستړي بیا د دې سی فزولو بیکار اس حاجت نشته الله ته خو د غیرت مندو او د بهادرانو او د جرأت مند خلق ضرورت ده هغه خلک چې هغه د مرګ نه او څوک چې مرګ پیژني د مرګ نه نا نه یریږي نو د دنیا د ژوند خوند ماغه غسته شي د دې خلکو الله مدد واده کړی دا ځکه الله قبیله او زبردست دي الی دینه دا غ خلق امکناهم ام چې موږ ورته طارقه تورکو بلار دې پزمکه کې د بنی بنه کارسره د حکومران د اسلامي حکومت روم بنه کار اقام الصلاه ادي وبد من قائمو لوکار کی نظام د منز ب قائمی واتو الزکات او زکات به ورقی و او د نیکی حکم بک یود بدین به خلق بندئی ولله عاقبت الامور خاص د الله د طرفه عاقبت د ټولو کارنو و یوکذبو کو گذیو تا تکذیب کی فقذ قبلهم قوم نوح یقینا تکذیب کرد دینه مخه قوم د نوح وعادیانو عاد یانو د هود علیہ صالح علی السلام او قوم د ابراهیم او د لوط او اصحاب مدين شعيب السلام قوم او موسى الاسلام دروغ جن كلا شويو فأم ليتوا للكافرين نما مهدتوا ركلا كافران تصم أخستهم بعمئون والفكيف كان نكير دو زماني والسنغو فكأي من قرية أحلكناها دیرده کلونده چه ماه حلا کرده و دازده و ظالمان یعنه دادی وسیدون که ظالمان و فهی خاویتن علا عروشه ناوی را پریوتی ری پخولو چتون بانه و بئرم معطلتن او سمر کویلی چه شرپ راته دی سمر کویان چه خلکو بطی و بس کلی و بخوری بیپی کولی وسی وسیدون که نشته شړ راته دی و مشید او سمر کلک کلک بنگلی او قصرونه چې چونوالو تک سپین دام خصمره خالي پراتي دي خپلم يزيرو بلر دا دي ګرزي نه پسمکه کې فتكون لهم قلوب ونبله ديو د فالزړونه يا اقلونه بها چې داغي بل سپوش يا وګونه ول نشته چې پاغي بل واوري فانها دي حفي قد ده لا تعمل ابصارو جندي لندستر دي کې ديولو ولكن تعمل قلوب التي بالصدور لكن دان دي ديو اغه زړونه چې پسینو کې دننه دي او دی او تا دی کې عذاب او هرگز مخالفت نکې الله دخل والی او یقینا یو ورستا پر استاد رفق نسبني ک ال ف سنه مما تعدون په شان د زر وکاله دا كم چې تاسو شماري تاسو وای جوړېره ورځ واوړې دی نو دا تاسو ورځوشپی دا الله سره بردا حساب ندي دا خو استاد دین निजामي شمسي یو سیستم روان دی بردا الله سره شپه سمره او ورځ سمره نو آغل تا چه ستاسو زر کالا پورشی نو یو ورز ووړی دا چې څنګه دا نمبری که نا دیده میتر دا ریدینگ کیگی نو چې زرګونه یونتی ووړی نو یو غادت یو نو یونت بدرشی بلکل دقسی دا ستاسو یو زر رزی نو, رزی نو رزیدو که مرازی پنزو زر کالا را غلی دورز نو آغل یو ورز ووړی نو ده چوهله شوی که نه سبا ده پارا تیاریو کهی نو ده ده از تاسو سبا نه ده لابا نسچی سبا ده نو ده تاسو جلتی مکوهی اغل تلا یوه ورزم نه ده پورا شوی او که یو دو رزی یا دریو رزی اغل سبا نه ده را وكاي من قريه او دير دکره نو ام ليس الهاشمورت مهلت ورکد وغی ظالمان یعنی دا غی انسانو پشان ظالمانو بیا نیول ما غی ویلی المسیر قل یا ایها الناس ورتو یا خلق انما انا لكم نذير مبين يقنا زاستو پرخکاره يرون کما لوه کسان چی ما نراو نه کملو نکری دا غی دپاره مغفرت ده بخنه ده او رزق کریم چا جنت والذین سعوا فی آیاتنا غا چ کوشش کوي په باسي لهونو زموندا آیتونو کې معاجزینا دیو خلاصیدونکو لري دی زمانہ یعنی نه دي خلاصیدونکو غلائک اصحاب الجحیم د جهنم والا و ما ارسلنا من قبلک بالرسول او نه لري ګل مستانه مخکې هیڅ پیغمبر ولا نبی نو نه نبی رسول او نبی رسول او نبی, نبی کې فرق دا لري چې رسول هغه چاته ویل کیږي چې مستقل شریعت ورکوړې شوی او نبی چاغته مستقل شریعت نی ورکه شو بلکنه تیر شوی پیغمبر شریعت اغه پالو کړي او پغې پغې باندې رواني دغه په وجه د رسولان تعداد لګري 314 سیو ديار لس سیاسب رسولان دي او نور ټول انبیا دي نبی حیثیت باندې راغلی دي نو دا چې کوم رسول دي نو نبی هم دی او چې کوم نبی دي نو هغه رسول نه نو چې کوم رسول لګلای کله نبی لګلای دي الا اذا تمنا مګر دا چې کله باغه اول وستو د تمننا معنا د قرء ته لا ویل وستو الله کتاب اولستو الق الشیطان فی امنیته نو او ول شیطان څه شی شبهات شکونه فی امنیته دغه د قراءت مبارکه د چاپر لګی پسړو د کافرا نو کې شکونه وغرزول فینسف الله ما یلقی الشیطان نو منسوخ کیا الله د ختمه الله اغه چ شیطان ورزولی ثم يحكم الله اياته یعنی د زړونو نه د شیطان ورزولې شبی وسوسې شبهات او شکونه لری کوي ثم يحكم الله اياته بیا الله خپل اياتو محکم کړي والله علیم حکیم او الله علم والده او حکمت والده په دې ځای کې یو خبره چې خلقو کیسه مشوره کړې ده او هغه کیسه د چي د دا سوره النجم چکم پانچ ہجری سن پانچ هجری نب... کې نا پا نازل شوې ده سن 5 نبوي کې هجری کې نه سن 5 نبوي کې ینه په پنځم کال د نبوت په مکه کې نازل شوې ده د دې سورته یو واقعي دا غدا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو یوزل دا سورته لوست او په مکی دا مشرکان طولو دیو او رید د سوره نجم را روان دي دا ځان ليو رجس دي ځان ليو ناشنا وني یو خون دے دا غی. دا دی راغي د دې سورته په اخر ده د مشرکان څنګه د رسول الله صورو او بیا د الله پیغمبر لوستن و ځایره خبر ده ډیر خوندو پکې دا سورته څنګه لوسطل لوسطه نو چې څنګه اخر ته رسول الله او رسل په ضایع د سجدې راغې نو سجدې وکړه د مشرکان چې څومره په حرم کې موجود په کعبه کې دیو ټول په بیخیالۍ کې پته ونه لري دوی هم په سجدې فرېوتل یوه د دې لپاره اثر د برښو یو چې څنګه په سجدې فرېوتل خبره شورش شور په جوړ شو ټول مشرکان ایمان راوړو ټول ایمان راوړو بس د رسول الله سره یوځل سجده وکړه دا غره رب ته سجده وکوله هم دا غره سره یوځل مس ایمان راوړو نو خلک راغلل چې کوم بهارو او دی ټول توی دا چې کوم مشران او تاسو سفلت کاروکو ملامت کوله شروع کړو نو دیغه په بیخياله کې بس هغه د صورت اثر درته شوی نو دیو, دیو باندې جوړکړه دروغ یې جوړکړه هغه دروغ سره ويكي داخل سيبه موند دا دست رسي جدران دا لگه ولي خبره وكرا او خبره دا سيبه موند سراء خبره يو شان كرا او دست خبره دا وكرا ويدرا اغا سورت كرا سوري النجم كي افرا ايتم اللات ومنات السالسة الاخرى علكم الذكر وله الانسى تلك اذن قسمة ضيزة آياتو ندي ويدرت ديزه لك ديرا هو رسي دا افَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ تاسو تَصْوِيرًا لَاتَ گورے او عزات تاسو منات دا منات په دې باندې رد شوې لري وي دلته یو بل شو ول واست اهو وی سي ول واست وي دا سي وي غران نقطل علا ان شفاعتهن لترتج دا غټ غټ بوتان چې سمر دیو چت چت د دیو سفارش بم قبليږي وي چې دا یو نه مونږ په دې سي چې دا وکړه غتهېخواوي دا خودړې ده خبره کړی د بیا او د دی خبرش تشریل دومره وشو چې مشرکانوسیک د ایمان قبول دی چې دا خبر دومره شوور چې خبر شو ته رسید او د خبر شو د سم بس ټول مشرکانو اسلام قبولکه د اوسله شوي ده نو پس هغیر را روان شوه پس راران پهطورک د خبر خوغلت دی د دی خپله خبره پرې شوه د دا قسم دو کومه دی خلق ځان ده پر ابا نه جوړه درو جوړ کړو درو خبره ځان خلاص کیدا غوینه ناوی ما خپل بس ټیک ته دغه خبره ده دا, دا رسول الله دا الفاظ ویل دي نه د شیطان دا طاقت شته چې هغه د سلفاظ د رسول الله فقرات کې ورننه واسي دا د شیطان وسته نه چې په وحی کې خپل الفاظ ور شامل کی او بیا پیغمبر دا هغه الفاظ وای او د قران ټول هلی ورانه شي نعوذ بالله من ذلک نظم کتابونو والا او بازي تفسيرونو والا ډېر دلایل شو روپړه چې وافيده کار شوي او دا په دې سره ښیو په دا تفصيلاتو کې زم نظم تاسو ته د وسره دی خو دې هیڅ ثبوت نشته دي او بیا د آیاتونو مطلبم دی وایي چې په دې دا کې د سورې نجم آیاتونه په پنځم د نبوي کې نازل شوې او بیا شپه کال پس یو بل هیڅدغه د نازل شوې ده او هغه بل ایسته دا چې داخلك غواړي چې د حق لار نه او ته چې مون ته څه نازل کړي سورې بن اسرائیل کې راغلي داغه نه غیر څه په مون باندې برسو وترړي چې یې وایي الله حساب کړي ده نو حساب یې کل کړي ده دا حکم نازل شدا کار شوې ده پسن پاین نبوي کې او الله بیا حساب را لګلې ده 15 کاله پس پینځکاله فسن 11 نه به وکی یا 12 نه به وکی دا غي پورې غلط لسته کیده نو دغه تر سره غوسه کړی دا بیا او په دې آیت کې الا اذا تمنا الق شيطان في امنيته نبی په یانس الله ما یشا و یاغه آیتونه چې پکې 보면은 چې هغه وی هغه الله منسوخ کړ د فسن ایک هجری کې ناظر شوی آیتونه دي دی د دیو جنا د دې خبرې د ټولو لپسی څه ثبوت نشته لري د آیت معنا تاسو ذکر کړل خدا په سمې تذکر کې د هغه قصه دروغ و دیو زال لبان نه جوړ کړو څنګه ساليري بالا جوړ کړو داغه د دا پر دلایل ویل ته استاجت نشته دی هغه دروغ و اوس داغه دروغ به موږ ورشتیا کو ليجعل ما يلقي الشيطان د دې لپاره چې الله او بل ځای ته شیطان غوړ زولي سازشونه او فَإِنَّ صَلِّ في فِي مرض مَّرَضٌ فِطْرَتَ دَغِ كَسَان دَفَرج دَغوي پړډونو کې مَرَض ده وَالْقَاسِيَةُ أو السخد وإن أَوْ زُنَّ السَّخَطِ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ أَوْ يَقِينًا ظَالِمًا دِپې مخالفت لري کې د حقنا وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَوْ دِې د معلوم کیا اغای کسان چې علم تورکڑا شوئے لئے انہو الحقو چی دا حق لئے من رب کستاد رب دا تربنا ندیو پا ایمان راوڑی فتخبت لئو قلوبهم دنیز رن دیت عاجزی اختیار کی وئن اللہ لہا دیل لذین آمنو او یقنن الله ہدایت کیونکہ دا اغای کسان چې ایمان راوڑی با ترب دا لار نیغی او ہمیشو اغای کسان چی کوپر اکڑا دے فی مریت منہو فشکت دا دینا حته تاتی او مساعدو توبې راشد یو دغه په ضغطه ناڅاپه او یخت یوم عذاب یو من عقیم یا راشد یو ته عذاب دا غوردی شنڈی اغه شنڈی ورس ان دا به ډیره به خیر او رضې او دا دسی ورزنه د سبا نشته دا ورس چې کله رااله نو د دې اج بکل ناراضی ملک یوم ذل لله په دغه ورس الله له رضایوازي دیو فل کسان دی په میکفلل دنا ک چېمان د را وړه نیک مرو دی کړیدي دوی پهجنت د نرمتونو کي. اوغ قسان چې کوپې کی او تزیب کړی زد تونو. د قسان د یو د پپه هاضاب دی د سپکوي. او خلک چې حجرت چې کړی د الله پهلار کې س مخې بیا جللی شوي دي او ماتو یا بړديله ر زوق نهم الله حسه ن الله به وررک ک دیته کو ځقې نه جننت و الله له خیر رازیقین لا یوت خللم ضرور بیو د داخلې ه د غولو. يردون نحو چې دوی بخښي وان الله لعلیم حلیم او یقین الله علیم دې زدی په نه شنو حلیم بردبار دې دې لپاره ذالک دا خو د دیو حال و ومن عاقب او غچاج زیاته وکو بمثل ما عاقب به سومره چې په دبان زیاته شو ان دې بدل واغستو سومره چې په دبان زیاته شوو ظلم شیوسمه <يو> بغی علیہ <عليه> او د دې نفس په دبال بیا زیاتې وشو لیان سرتنه الله یقینا بدد بکیدځ پر الله ان الله لعفو غفور یقینا الله عفو کوونکې دی بخون کې دی یعنی چا سره چې سوز زیاتې وشو هغه دې بدله خلی سوکواله شوې ده دا سره هغه بل وهې د بل سره سوز زیاتې دسر شوې ده دې بدله غستر جایز خودي لیکن د دیبا او جودم عفو او معفي د دې زیاتره د تکلیف رسولو او یا بل مشکل د کار تر پر دا ډیر بهتره ده پرمای ځلیکه به ان الله یوجل الجلیلا دا په دې وجو دا مدد ان شاء الله د دې مددگار دی په دې وجو چې یقینا الله طاقت لري الله قدرت والده پس بنچې د روح د اراده وشي بأن الله يجول في الليل فالله فاق نباس شپ په النهار فورس کیونه نباس ورز دغه پ شپکی او الله سميع وبصير ده ذالک دا مدد کول د دې مظلوم بأن الله يقينن یق... الله پاک هو الحق وماغه حق او انما يدعون من دونه هو الباطل او دا سچ دی را بری دلانه سو ام دغه باطل ده او الله يقينن الله ام دعی علید او چد زف ذات کی الكبير لوی ده پشان کی ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءا فاجعله يجري جلرا لغريذ اسمان وب فتصبح نزمك فديبان سرسبش نشي يقينا الله لطيف وخبير ده ده پار دی غس چې پاستمانونه الله له هو الغنی الحمید او يقينا اللهم دی دی دی اللہ هم دے غنی دے بے پروا دے و حمید ستائی دے شوے دے علم طرح تا ان الله سخر لکم ما پی الاردے چا اللہ تاب اکڑی ستاسو دو پارغ سچی پزمک کری والپلکا او کشتی تجری پی البحر بی امری ہی چی گرزی و سمندر کے داغف حکم مالی و یمسک او ودراوله دې ټینګړې د اسمان انتقع على الارض چې دراغور زیدونه فزمکه باندې مگر دا په حکم یقینا الله پردخل کو باندې الله رؤوف الرحیم خامخ شفیق دې او مهربند او هو دی چې ذات غذات لایحیاکم تاسو یو جون دیکړی یو تاسو یې ستنوي بیا به تاسو وجنی بیا به جون دیکای یقنن انسان دیر زیات نار شکر ده لکلئ امته جنالنا منسکن ده پرده هر امه ګرزولې دې موږ یو شریعت هم ناسکو هو چاوی په لغه شریعت باندې تلون کړي فلا ی نازعنک نو استاد سره دې دی اختلافو وکړي په الامر په معاملات د دین کې وضع الى ربک و را بل تقبل ربتا یا لپاربال ایمان ته انک الا علی هد مستقیم وان جادل وک او کډ تاسو جګړې کې نورتو وای چې الله ډیر خپه هدی پاغه سبن تاسو یې کوي الله به فیصله وکړي د یو په مستاسو په مېز کې د قیامت پر پا ورځ پاغه کې تاسو پای کې اختلاف کوه آیته نه وای چې الله په هیګي پاغه سبن شپاسمانونو ګره فزمکه کړي ان ذالک په کتاب يقينا ذا هر سف كتاب كن بلوح محفوظ كده ان ذلك على الله يسير يقينا ذا فلا بن رساندي ويعبدون من دون الله دي عباده كي سواه الله ماغس ما ماغس لم ينزل به سلطانا ان ذرا ذلك الله باغي بن حجه وما ليس لهم به علم ذا عباده كي ذدول بار باغي پا علم نشت نشت هذا او كل چلو صدقي كي بيدون واضح تعرف سبب په وجوهه الذين كفروا فمخرون دغه کسانو کې چې کافراندې المنکر منکر یعنی تریخواله تروشواله ثبته خرابيږي یا کاذونه یستون بالذین قربه دا جديو حمله او کې پغه کسانو باندې چې لولي پدیوبان زمونږ آیاتونه قل ورته وای افو نبهکم بشر من ذالکم عايز تاسو خبرکم د دینه زیات د دینه شر باندې چې دینه زیات دي بشر من ذالکم استاذ لدی غسینه زیات بدشه النار اغه ورده وعده الله الذين كفروا چې وعده کړی د الله دغه دغه کسانو ترڅو کو پرې کړی دی او به سلمسیر اور دې ناکار ټکان ده دور یا ايها الناس ضرب مسلن اي خلکو ضرب مسلن مثال بیان کوي او ري فاستمعوا لهو دی مثال ته غوږ کی دی یعنی الله د دې بوتانو د دې شریکانو چې د یو د الله شریکان جوړ کړی دي دا انسانان دیو کده بوتان دیو دا مړ دیو کجوند دی دي مثال واوري ان الذين يقنن اى کسان تدعون من دون الله چراغله تاسو د الله نه سوا لې يخلقو زبابا نشي پیدا کولای د یو مچ جوړو مثال لګنه یو مچ نشي پیدا کوله ولوي چې تمعوله اگر کجو ټو راځي مشي هغه د تاسو بچرته د نن سبازمانی د دا سائنس دانانو ماشه او مچم نه لري دلي چې داوی جوړ کړي ر او دا که تاسو و چې چې هر د فقورونو کې زکه دکېغه دیودا سکه میکلز میلاوکړي دي چې چا لو کې نار ملریات نه جوړيږي نشته دې نشي پیدا کولې سومره چې ترقي وکي نشی پیدا کولې و ان يسلبهم الذباب شيئا د دې د کمزوري بیان دي دا پیدا کول خلاصته کې کده مچ و تخته دی دیونه یو څه د خوراک شې او چتې و تې لا یتن ک نو دوېته خلاصه ولی نه شي تې د خپل تاه چې کم ش او چتکو پخله کې ت تر اوباسه خلاصېکتې ز پهطال به وال مطلوب کم زورې دیته لب کو مدد غښتون والمطلوب او د چانه چې مد غختې کېږي معقدر الله حق قدرېږي او د سررف ش خلاصهولله خلاصه کې تتی زانم نه شي خلاصه چکلاتارا ګیر کی کنه بچان نو بیا ته ځان مې شيخ لاسوله انتبه پیداسته ما قدر الله حق قدره دیو قدر نه کې راځه الله څنګه چې دا غو شان سنخائی. ان الله الاقو بج عزیز الله یستبي من الملائكه رسولا الله ورکی منتخب کې ملائکونا رسولا استاجو من الناس خلقو نم پیغمبران ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم الله ويغي په هغه سمجه دیونه مخ دی التي رشيدي وما خلقهم او سجل الى رستم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا اي خلق ركوعك او سجده كنمسكوي واعبدوا ربكم او تقبل ربندگی وكفعلوا الخير والنیکی كويل انكم تفلحون دي لپاره چې تاسو کامیاب شئ وجاهدوا في الله حق جهاده او جهاد كه د الله لپاره کې څنګه چې د جهاد کولو حق د جهاد کولو حق جهاد د دین د غلبې لپاره ټول کوششونه څومره چکیږي د الف نهواله ترېي پوري د سفر نهواله تر اوچت څومره عدد پوري چي دي دا د دعوت او د تبلیغ نشدايو آسان کار دې او دا هر څوک ولڅه د هر چا پرې ده د دین واخله صدقې ثال پیسه به لله پر خپل سر ور کوله پوري دا ټول jihad ده دا ټول jihad ده نو دا الله د دین د غلبې دا ټولې طریقې استعمال کړي دا ټولې طریقې دا سان کارنواله تر ګرانکارا پوری دا ټول سر او ځان ستړی کوي دا, دا د جهود د جهود ځان ستړی کوو ته ویلې کیږي ځان کی ستړی کوي پدیږي او دومره هوکې کنه نه دومره کار هوکې سمره چې د خپل دنیا د پاره او د خپل ځان د بچ کوو د پاره کوي سمره چې خپل عزت د نتال پار درځي سوپ په حمله کوي نو کمس کم, کم دومره کار خدا الله په دین باندې درځي سوپ په حمله کوي ستا د د کور دییوال چېڅوک ران کې او څومره کار در ځي نو چې د اسلام پولا او د اسلام یو حدم حدمڅوک خراب کی ویر غړی نو پکار کار د چې دومره قارو در شي که نه په کار دا چې ډیررزیات کار در شي کم از کم دومره غوسخ در شي که ستا بیزتی سوککوو کی ستا د کور بیزتی سووککوو کې نه چې څومره غوسه در زی نو پکار کار د چې د ل په دیدم دومره کار در شي او د خپلی زت تپاره چ کو او پهکه نو فکرړه چې د الله د دین د عزت ساتلو لپاره په وګړو باندې بیا کنا نو که ته خپل عزت خپکهګي او د اسلام په عزت نه خپکهګي نو دا ستای عزت د اسلام د عزت نزيات خوک دی دا ته د الله او د رسول نزيات قدر منې بیا د خپل بچی په عزت خو خپکهګي د خژیو د لور په عزت نو کار دې اهمیت لري لاني پتاګي رساله اسلام خو چې دا, دا, دا, دا پتاکی شی نه ای ذاتای ایمان سم سه ایمان نه دی بیا وجاهدوا بالله حق جهاد و وجتباكم دا ولي الله تاسو غره کړی لیدکار د پره و ما جعل عليكم في الدين من حرج و في التصبين په دین کې څه تکلیفم نه دی خو دې ملته ابيكم ابراهيم تاسو د بلار ابراهيم دین دې دا هو سم ماكم المسلمين هغه تاسو نوم مسلمانې خو دې او تاسو نوم مسلماني خو دې تاسو دې باندې و بریلوه علي حديثو د نو فللا ن او فلل دا چې د دامون نوونه جوړي دا جو د د نووي خدي ماکومل مسلبی تااس ممسلم نوم ویللی دی داستاسو د دا پخ نوم دی په د تحادقا میږي په د نوررو نومونو تاسو ول او متسمم کی دی او د د او مه شي راه تاسو خور را وه کی ده او د د ټول قوتم د او م کم زوره کړی دی نو د مسللم نومستاسو د په ډیر د پخم دی تا دا د نور د نوې خیدي. وَسَمَعَ قَوْمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ دِينًا مَخْفِيًّا وَفِي هَذَا الْقُرْآنِ كَهُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ دِيدَ بَرَجِ الرَّسُولِ غَوَاشِي فَتَأْسُدَانِ دِيَ قِيَامَتْ فَوْرَز وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ أَوْ تَأْسُدُوا غَوَاهَانِ شِي فَخَلْقُ بَانِي فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمُسْقَامْ كَي وَآتُوا الزَّكَاةَ أَوْ زَكَاتْ وَرَكَي وَعَصُومُوا بِاللَّهِ أَوْ مَنْ قُلِي أُلَغَ وَيَكْلَقُ نِسَائَ الله رَسُولِ نُقَدَ الله رَسُولِ مَكْلَكُ وني ولا نو دا به تاسو یو بل نمک دی ولې دی او که دا الله راځي ام پریخو دا نو یو بل پریخو دی نو دا الله دا راځي کله کو نسی او دا داسې مضبوطه راځي دا ګوره شليګ نه خدای خلاصيږي او چې در نه خلاص نه شي نو بس اتحاد دی قوت هم دی طاقت هم هر څه بیاشته دی او که دا ام پریخو دا نو بیا ګوره هیڅ نشته دی هم دقم متفق علی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترکت فیکم لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه فرمای دوست زونه مې پتا چې بس پرې خودل پدیم کله کې مونږ له غولیو کله کم نیولیو چرته بم شي او قدم پرې خودرګه ګمرا هي ای. هغه سره یو دا الله کتاب قران او بل داغه دا پیغمبر سنت بس دغه څه دغه اسلام دی دغه اسلام د دینه بغیر اسلام بل څه نو د دې دا مودریټ کوله شي نه پکې سکه مې کوله شي نه زیاتې کوله شي دا د الله دین دی کامل او مکمل دی ان الدین عند الله الاسلام هم پدې کله کې موږ ولې هو مولاکم او یریږي د دشمن نه ما د الله ستاسو مولا دی الله ستاسو مددگار دی فنعم المولى نو ډېر خهیمایتي دی د هر خد او اس دے و نعمت النسير او هر خد مددگار دے سوره المؤمنون مکی سوره <تصفيق> انبیا نفس نازل شوه دے مضمون د دې سورۃ هغه اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اطاعت پیغمبر ده د دې سورۃ لړو بنو آیاتو مبارکې ما انتظار کو چې وحي بسنه زليږي نو څنګه چې دا کیف یت وحي ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشاله او دعای کوله د دعاء الفاظ مراغلی دي او فرمایلی ما باندې اوس دا لس آیتونه نازل شوې دي چې په دې لس ورانه آیتونه باندې عمل وکو نو د به دا جنت ته داخليږي بسار جنت وارث دي او بیا دا ورمبني رسوره المؤمنون آیتونه اول بسم الله الرحمن الرحیم اد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شو مومنان فلاح امون دل او دا زکاة د مکی خلقوی وی لار طباو برباد شو کاروبارونه ټول پاتی شو مال گتل پاتی شو جایداتونا خراب شو بس دا دیو سنی ونی دی دا دی پیغمبر پوین اخپلتو لرس لار خراب کڑا هم دیسی دیوالیا پاتی شو اللہ آیت نازل کو قد افلح المؤمنون مومنانو کامیابی همون دل دادا دنیا کامیابی غدیر مامولی دا اصل کامیابی خدا خیرت کامیابی دا نو مومنانو اصل کامیابی غست دا او یقینا کامیابم دق مومنان دی او بیاد دی مومنانو صفات بیانی گویا دار طول صفات المؤمنین دی دا مومنانو صفات بیانی گی څ کوم مومنان کامیااب دي او کامیاب نه وي چې په دیو کې دا, دا, دی دا, دا دی او دا صفات ورپکی دي تاسو ناکام یی ځکه د دې صفاتونو خالیي او د دې صفاتونو خالی اگر تاسو نشي کامیااب دي اگر که د دنیا مار او دولت ډیر ورسره وي الیندین هم په صلاتهم خاشعون اگر خلک چې په خپل موسکی خوشو اختیاره وي او خوشو دي ته ویل کیږي زه تاسو ساده مثال ودرکم دا څوک چې افسرانا مناستي اولاندي تاسو مهاته خلک امي د ملزم ته چکل خپل افسر आवाज وکي حاضر شه نو ده څنګه حاضر یي دا لباس تر سختل برابر کی ټوپي برابر کی ټول ترتیب مرتيب دغه کی کنه خلک چات چرته چاله وزګ ته 인터ویو د پرم ورزي نو په 인터ویو د ورتلو د पारा یو خواغه تیاری کول غفل فنز د کول یو خدا شي خو یو یو بلشه مرتخای د ټولو نه مخ کی غورته و چې غره پرزینټیشن بس یټوړې کارا کاوبړم بېل ورخکار کې خراب شو نو فرست امپریشن از دی لاسټ امپریشن غره کار به د خرابۍ نو اول پرزینټیشن برابر ک خپل خپل لباس وزقته او بسنګ برابرې سم چې دا غسړې خوخه د چاګل سر ناس ده چې انټرویو اخلي دا چې आवाज وشیرازه اته حاضر شي بر مشرب دکناف سره ده دغه ټیم کې څنګه چلی د د د لا سونه سختی د دې بدنه رسختی خط مشي دا ټولنده ان نه نرم شي دغه ټیم کتاس په دې سړی باندې گذار کوي دا دمره ټول داس نرم پراته هیڅ سختی پکې او وي او کټګوري عاجز مزاجا ډیر تبوی چې دا خود دا دنیا د ټول ناجسترین ان انسانم دا ده ده په دې توجو دغه خبرې تبوغي خو دی خبره چې گئی نو څنګه په خون باندې په قلاړه قلاړه په ځه حس چې تغلطی و نشي خبر چې توراده و نشي جواب غلط ور نکمچړته ډیر نقصان برته ورسی دا د دنیا یو وډو کې و نه افسر مخته سړی و دريګي د ک شیخو شوده دا, دا مطلوب ده په منذکی له الله مخته سړی الله مخته و دريګي درب ذل جلل مخته و دريګو دا احکم الحاکمین مخته صدا اخوال افسر مخته نه ته الله مگه تو درېګي نو پکارد چې دا, دا کې پیست راشي بس دقه خوشو ده اندځه غوړل مرتبيز تاسو نه بیانوم دا پکاردې داسا د مثال او کمز کم, کم دومره خوشوم راشي څنګه چې د یو د سیفصر مخه ته زموږ په بدن کې راځي زموږ په ذهن کې توجو راځي نو بیا به نړۍ چرتم د الفاظ دسی نه وي لکه را څنګه چې مونږ وایو دا قراره ست بیا دسی نه سم شي کدا تو جوزمګه په دې ډول مطلوب دی یو سره په منځبه یو ځل ولاړو نو کله به سرګر او کله به ځي تکتل کله به جامع برابر وي کله سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتل دوی فرمایل لو خشع قلب هذا لا خشعت جوارحه کدا دې سره په رل کې توجووه نو د داامونه بیا اللهسه متوجی زړ ګډ وړ دی یو ځ بل ځ د دوکان حساب کی چا سره جګړې کې چکم کمځای کې دی نو اند متوجی نهديله ته نو پکار کار د دا ټور داونه متوجی شي دپه خوش ده الذي هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم الذي نه همې اللهغ مورزون او مومنان ا خلکې چاغوی د الله یادوونه د اب و کارونونه پر ایس کوي دا چې اب کارونه خو د ګندې ده مومن ته بغندګی چیرېږي بغندګی چیرېږي نو اغل تخپل پوزم ځم بندکی او خلم بندکی جامع اون غړو زرت واوړي د مومن شان دغه دا دی داسې نه چې دغه تبکیلی او په دې غندګی کې نورم ګوتې وال شروع کې چې خیر برښکاره کی دا کد مومن شان نه دی او بل اند د مؤمن نسل کې وخت دومره مصروف دي چې خبرو دې خبر سره وخت نشته د ایمان علامت دا دی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی خمس من خمس المسلمان غدي چې فضول کارونو کې مداخلت نکي فضل کارونو نه کوي دا ابس نزار سید اللغواتنا هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون او مؤمنان غدي چې د تزکیه عمل کوي دا یوتون الزکات نه د زکات ورکه زکات پاکیږي ته ویل کیږي دا مالته تم دکات د زکا کو چې دی پس مال پاک شي که دااتې ورن کو نه پاک کېږي د ځکه د ته ذکات ووي نو دو د تسکیه عمل کوي ځان پاکې د ل بناونو د کوپره او د شرک نه هم د سغیره وناونو نامو د مشتبهاتو هم ځان پا دا عمل جاری والذین هم ل فروجې هم حاف زون اوغ دی چې د خپلو شرم ګونو حفاازت کوي د بدکاری سای او د پااس پردم د غسااتې دوواره ظاهری او باېې دوواره. مگر اجا تل اللا على ازواي ه مګ دپلوو بی بیانو سره او معت ما مانلو هم بیادهپلوويو سره په نه هم غیرو ملوين نهديمللا مت نهدي د ملامت پدي دا دا دا دا او بهغ ووره ازاکه چا چې د دیبا نورسهله ټول یعنی بل نظر دخواش د پوه کوو دپاره ف او لایک هم العازون نو دغ خلک دي دحت نه تجاوز کوونې یې د حرامون د حالون حرا مت اوړي وال هم ل اماات یو د عزو پوور کووم خال ساي راغونې رعایت کوون حفاظت کوونکی وال نه هم حالات ولاواې هم يحاف غوی د خپلو موزو حیفااز هم کوي د تون خیال سااتیو دا مانتونو نووااتې اغ دی چې مونږ د الله سره کړی دي او واې اغم چې مونږ د یوبل سره کړي ديمانتونوغم د چې زمونږ د یوبل سره پراستې دي اوغ مانتونو د چېلهمونږ ترقی را ټول بلدن نو دا کرو والا د بچیو د ځم کو د حس الله مانتونونه دي زمون سره او بیا د موځو حفاازت کوي یعنی یواازې خوشونه چې موځ کوې خوشور نه. موظم په پا بندې سره کوي نو د مانزه نه خبره شوور شوه او په مانزه ختم م شوه چې موز کوې نو خوشو خو یوااز داه چې کله کوي نو خوشو پهېښیاې نه د موځرو حفاظت هم کوي اولا اییک همواریسون وارسان خلک واری سادي د شوواری سادي دا د وارسان سادي داسې پتون والله الذين يرثون الفردوس د صفات په قران کریم کې بیان شو بیا را روان دي یو يو یو شی تشریح را روان ده خو خلاصې دغه شو د خلک وارثان د جنتي او هغه کسان چې به میراث کوتور کړي په فردوس اره جنته الفردوس ورته اورکړې کیږي هم په خالدون دي و بده کې همیشي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين او یقینا پیدا کړ د موږ انسان د خلاصې د جوهر د خټینا س مجاال نام نوثبتتن بیا ګرځې و د خطره د وپې پرارې مکیین پهځې د قرار کې چې هم مکیین محفظ مقام دی رحم د مور س خلقنا خللقمه نس ته بیا جوړ کړي د نو داقتن د وین ټټه بیا هم جوړ کړي د وین دا ټوټه د غښې ټټه فخلقنا خللق مزغته عوامن بیا هم جوړ د دا د غښی ټوټه اړوکې په العوامه لحمه بیا هم بیاډوې ته غښه ور غستولی ده ان ش نه او بیا ذوړ کړې دې نو دلري او بل مخلوق فتبارک الله احسن الخالقين مبارکت ولده خ خو خ ذ جوړون کو نه ان الله د ټول نه خ جوړون کې مبارک دی ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا د دینه فستاس مړ کېږي ثم انکم بیا بعد تاس د قیامت پرز دوباره راجوند کېږي او یقینا موږ پیدا کړی د استاس د پاسه سبعه طرائق واسمنه وما كنا عن الخلق أو غافل او نه موږ د دې د پیدایش نه غافل او خبره او نازل کړي د دا موږ داسمان دا نو به بقدر ان پیو فاسكنناه من داسه هراوکلی دی ساری کلی دی فلارد پزمک کی و ان علی ذهاب به لا قادر و من د دی پغایبولو بیام طاقت لرو فانشانا لکم به نو ددیو گو پزریبان مونږ را پیدا کړی د پاره باغونه د کجورو د انګورو ستاس د پاره باغونه ک فواکه کثیرتندیرب میوی دی و منها تاکلون تاسو خره و شجرهن اوغه پیدا کړي د تخرج من چې د سنا د غرن نه را وي د زیتون غونه مرات چېدي اصل مرکز غزی د تم ب ب دا د تیلو سره زرغونږي اوسب غیلقلین او دا, دا, دا, دا, دا سر کار ده د خوونکو دپاره د روړی سره سالنم دی لکومفلله عبره او ین پهې ساو استاسو ستاسو د عبرت دی نوخ کوم سکومونګ په تاسو بې د ه سرهجلی په خو ک لکوم پ مناف او دستاسو ده په کې ديدي کیر تونې او دره تاسو م. ددي غاب و یو د دو دیې پیدا دي, دي وعوع وعلي فلكې عملون او په صاربان په کشتبان تاسو سرله کېږي ل در رسنانوحن لاقوم دیځ نو د پیغمبرانو کس دي یو سو پ غمبررانو او دی کې مخصود د دی نهدارې چې تاسو چې دا کم اعتراات په ترشو پغمبربانې کوي همضب ما شوي د توحید او در اسلام چې کوم پیغام دا پیغمبر در درګی ام دغه پیغام مخکینو پیغمبرانو ور دا د امبیاء مخالفت کوونکي په خوا زمانه کې تاسو ته په تله تباشوی دي نو تاسو هم که مخالفت پرې نه کوو نو یو ځل به تباہ او برباد شي او بل دالذین په هر زمانه کې مسلمان پات شوي له يهودیت او نصرانیت او سو سوس د دې اسلام سره ستالوق نشي دالاده دا دین سره ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ويقنا ليقل لهم قد نوها للاسلام قبل القوم تناغوا بي اذا عبادته كذلك الله نيشت رساسو ده پاريسو اله ده غنه سوا ايتاسو ده غنه فقال البلاء الذين كبروا وبلغ سردارن ده اغه کسالو چي كافرانو ده قوم دا نه لريلا مگر بشردي استاسو پشان او غواړه چي پتاسو باندې بهتري برتري حاصل کي ولو شاء الله فجد الله فقوه لأنزل ملائكة نو پرشتہ ګرالي غلیوه نه دی ورېدل مونږ په دی دی په بارکی دا, دا نوښت چې سوالي فیابا ان الاولین بنو پلارانو کې ان هوا نه د دا اللا مغریب سی ی جنتون چې بدللی ونطوب د په طرب بسسو بهی نو سراب انتظار وکې دبانې د گردته زمانې سر ی وخت سپورې تاغویرب بنسور نره به زما دد وک به مک زبون پهد وجه چې دو زما ځ دررو جنړه په او حنا نمونږ ته وړي تکشت جوړه بیا هیون نا زمونږ په نګی کې او ناو زمونږ د تعلیم مطبط په جا امرانو کله جراغې حکم لك فينا با کشتي من كل ده هر یو کسمنا زوجي جوړه دوه اهلك او خپل اهلم ال من صدق عليه الفل مجرغ سوک چې د هغیر خلاب زمون په ولا تخبني في الذي نظلممو او خبري م کو زما سر داغسانهباره ک چاوي زلم کله د يقنا دي او غور کدون کي ومن معك نوكلجبرابر شي تصورشيته او ستاذري سوووق ملجردي په کشتباني ان فشتيك ووا الحمد الله الذي. طول سی پتونه د الله د پردي اغذات چې نجات راکومته د قوم ظالمنا او وايا اي زماره به نازل کما اغذیت چې هغه برکت وله زمونځلم مبارکاً ک برکت وله زې کې ان کس کما فبَرَكَاتٌ عَلَى الذَّاكِرِ كُزَوَلُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ او تدرخ زيو ركونگي ان في ذلك الايات يفنن فليك النخر وان كنا لمبتلين او يقنا من جوز مايش كونگي بیاو تشکل نو دديو نفس قرن اخر النور قومنا يعني السموديان نقول لهم باغي كرسول هو ان هود عليه السلام منهم دديونا ان نعبد الله ودارت عبادتو کې د الله نه پیغمبر دقه خبر کړی د پاريس او اله ابلات وقال بلهو من قوم الذي نهپرو او ویل سردارانو د غې قوم غ کسان چې کوپې کړو او تغبي کړلو د دا ملاقات داخې دروغجن دا ګرنلو او اطرفناو ممونګهغویته سامن د هشور کړلوو ساعته مړلو په ژون د دنیا کو سو نه د دا بشر د استستااس بشانخورری دغونه جي تاسووخوری شرربو م ما تشرون ولا ان تواعتتون بشره ک تاسو تعداری د بشر وکړه. ممثلكم چې ستاسو پرشان انكمم حهزلله خاصیرون نو تاسو پغ وقت دیر تاوانیانی. عدوکم آ داستا سرعادده کوي ان کو مظامیتتو مکتون تو رابان چې تاسوکمرشي او خاوره شي اوواډ کې جوړ مخرجون تاسو به بیارهي هاته هاته ل د ه خبر د دا خبره للی ماسوواون تا سر ج کمیوای کېږي نه د دا مګ جون د دنیا موږ د مو پهکې مړکیږ ج کږ نهی موګ مگر جوندي کدون کې دی دا مګریی سړی چې ما نحنو لهبي مؤمنین اومونږ د خبره منون ک نیل تصدیق نه کوو قالوا يا رب نسرني بما كذبون يا رب لما مددوك بيدج دوز درو جن گنلایما قالوا ان الله فقم ما قليلن لجو رزقي لجو خپس ليصبحن نادمين دبو برخ فالكبر استمان شي تندر چوي بالحق فرشتيا فجعلناهم غسان اوجزوا الجولر غسان خزل كوडा کرکٹ فبعضا للقوم الظالمين نودل رواله دپاره د قوم ظالم سم ان شاء منهم بعدهم قرونا اخرين بيام تدينه فزر افورتکل نور قومنا ما تسبق من امه اجلها هيس يقوم نمه حقیقگی د خپل نتینه و ما یستغفر نرسقیگی سم ارسلنا رسولا تترى بيام راولګل نور پیغمبران تترى پېدر پی پې پر لپسې کلما جاء امه الرسولها هر کله چرای هر یو امت تر رسول داغه کذبوه نو دیو دا اقدر و جن وګنو فاتبعنا بعضهم بعضا دمون پيوبل پسې دیو هلاكل هلاك و ور پسيم کړه بعض لري دیونه په بعض پسې په هلاکت کې وجعلناهم احاديثا يغرزو المديو قصي احاديث قصي فبعد لقوم يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخوه بآياتنا وسلطان مبين الى <الفرعون وملائه> فاستكبروا وكانوا قوما عالين ودوا قوما عالين لمتكبرة قوما فقالوا اندوويل انو من له بشراين فرعون والقوم من في ذوي انسانال و ايمان راو چې مساو هارون دي مصر نه پشان زموغه وقومه مالنا عبذون قوم زم د پاره عبادت کوونکه نه علماء دي زمو فكذبوهما ذي ذوانو تکذيب او کو فكانوا من المهلكين فلو هلاك دنقي ولقد اتينا موسى الكتاب ويقوم مركم موسی السلام ته کتاب د دې لپاره چې دیو په هدايت شي وجعلنا مريم وامه آيه او قرزول من غزيده او داغه مورم آيتن يو په کمال رب قل واويناهما او زير کډو مونږ دی دوان ته اله هغه اوچت بلنترین ز ذات قرار چدو سدو قابل ز و معينه ود چینو ز مريم چکله و ير در دیونه پدي عيسى چې دا يهوديانې وجني نوغه د دې پرې خو دو مصر هغه اوچت ز مراد دي يا ايور اے پیغمبرانو من ټول من ثیبات د پاک من ثیبات او عملوا الصالحات او نیک ملک بما تعملون علیم وان هذه امتكم امه واحده او او ان ربكم فتقون زستاس رب من زما تخویار کی فتقتع امرهم فتندیو تقیم کو اختلاافو کو پ خپله معامې بین په خپل مینسکې زب ډلی یعنی خپل دیې تقسیم کو په ډلو ډلو کې کللو حز ب بمالله دا فریحون. هر یډله پاغې دو سره سره خواللوه. فذرهم في غمرتهم حتى حين نو پرې د یو په دې خپل نشکی بزلارت کې ترې وخت ته پوري آیې د ګمان کې چې موږ ته مهلت ورکو د پمالو فزمانو نثارع لهم في الخيرات د موږ دیو ته لزرزر پېدره سو بلکې دیو نه پويږي دیو شعور نه لري یقینا غ خلق چاوی د رب د خشیت نه مشفقون یریږي اوغه خلک چې پایاستون د رب بن ایمان روي اوغه خلک چې د خپل رب رسول نشریکې اوغه خلک یاتوننا اتو چې کوي هغه څه چې کوي د ورکول نه مراد ان ار دیو کم عمل کوي کم عملم چې کوي او قلوبهم وجلتن ځونه یریږي ځونه یریږي څنګه اعمال نیک اعمال کوي ګناہوں نه مراد ندي نیک اعمالونه کوي چې الله به قبول کوي کبه قبول نکی. انهم الى ربهم يراجعون يقينن ذوخ بلرب ترى رجوكون غلي داغ خلق ديساریو دا بنا في الخيرات جدي جلتيک پنیکو که وهم لها سابقون ذیل الصفقت کوون کلی او تکلیف نو نو رکو مونګه حصي و ونغ نفس مگر مطابق ت طاقت دا, دا و لدينا كتاب نزمسري لكل لوح محفوظ كي ينتقب الحق چ خبري کي پرشتيا سره وهم لا يظلمون بل قلوبهم بيغمرهن بل زنن ديو فقفلت کلی دي من هاذره دي او دا ديو دپر عملون دي من دون دالك. دنا لا نور خاببه مم دي هم لها عملون چې ک ح حتی اخنا اخذنا هم تر دی چې ونی سمونګه اغ مپين مالدار خلک ددیو پهاعاض ب ضا هم بیاچ ارو ندیو باچان جغیو باسي. جغی موبا سینا نرز انکم لا تنسرون ستاسب زمان ده طرف اس مدد نکیگی قد کانت آیاتی تتلا علیکم یقیناً هو آیاتون زمانگا چلوستے کدل پتاسبانے فکنتم علی اعقافکم تنکسون تاسب اخفل پندبانے وعا پس گرزیلی مستقبری نبیهی تکبر بمکو بدے سامرن ده قرآن خلافم کسا گوئی کوله. حجرون تاسبغړې وړ ویلي اصل لم يدبر القول ا يد غور نکي په دې قران کې تم جاءهم ما لم يأت آبائهم لو ليدو تاغطر غلدي دی چې د دې وړم پنو پلاران ته نو راغلي نو زکه دې وینکارو کو نو دا کتابونه او پیغمبران مخکم مخکمر غليو ام لم يعرفوا رسولهم يدي خپل رسول په جندل نه دي فهم له مونږ کړي نو دې دا غنن ناشطاري انکار کوي ایا یا دی دبان لیوان توپ بلکر دی بلکره راغره دیوت پرشتیا بانی خو اکثریت د دیو حق لره بد ګنون کړي ولا ویت تبع الحق واهواهم او دغه نشی کېله چې حق د دیو د خوایشاتو تابعداري و کی نو کچړته حق د دیو د خوایشاتو تابع شوي وی لفسرتی السماوات والارض نظمک واسمان بوختي وران شو هغه څه چې پدیګري بلکې ورکړې دی, دی مونږه بذکرهم نصیحت ددیو پههم عن ذکرهم معرضون دیو د خپل نصیحت نه ایراد کوون کې دي دی آیته دیو نو سوال کې خرجند د خیرون نوستا د رد چې کوم جر تاته د کې ساب ډی غړه خیر را که ت روو میلا سراتې مستق او د دوی نر لا ته را ی ک چې ما نه راړي پهاخبانې ې سراتله ناکبون دلارری نه د لا ډه کوون ک د ناکبون ما کې ډه کوون کدي رحم نا موقعچته دوبانې او لري کو دی غ چې دو ېلی لا لجو نو دو به کل ففر سرركشيكي ييعمهون سرگردانبي وولقد خذناهم بالعذابي اوكن مني ولو دووللة فعزادبانني فمقان دي عجز اختار نقلرى رببي أ خخل بط وما يتزعون نيتزرو دواً ن ريخقط نك مستقانوا. وما یتظر رعونو دیو عجزیب منکلا تردی چه مون کلاو خریبا دیو بانی دروازی دروازه دا عذاب سخت ازا هم پیه مبلسون دیو بیا مایوسو و هو اللہ دیو دا لغزات دی چه پیدا کلی تاسو ستاسو دا پارا غو اوستاسو ستاسو لپاره سترګې او ژوند قلیل ما تشکرون تاسو ډیر لک شکر دا کوی او هو الاجد الله غزات ذرعکم فلاردی چې پس مکه کی خواره کړي او دته به واپس ځمکه کې ګرد الله غزات چې جوند کیول کیمړ کول کی د دې لپاره د گردش د شپې او ورځې نه بدلول را بدلول ایتاس وقته نه لري بلکې دی ویل مثل ما قال الاولون په شان دا خبرو چې مخکینو خلق دروغ ویلو دیوږې دی ویې عظامت نکله چې مونږ مړ شو شو وړو کی آی مونږ بیا را جوند نوعد شوی وزمن سره او زمون پلاره انسرم دغه وعده د دین مخه نه لري دا مګر دروغ پخوانی دی قول ورته وای لمن الارض د چا د فردوس زمکه د وغه ست چې بریز مکه کړي ان کنتم تعلمن ک تاسو بوېږئ نو بووای چې د الله د پاره دا قول ورته وای اپل تذکرون تاسو نصیحت نقبلوې ورته وای سوګ ده رب د اسمانونو <سؤال> د دې د وو اسمانونو د دې او رب د عرش عزیم سوګ ده زردچ دی بوچ الله دې ورته وین افلات تقون قل ورته وین من بيديه ملکوت كل شي سوګ د چې دا غ په قبضه قدرت پیښدار ده هر شي دې او هغه فنا ورقي خلقته ولا يجار علي او دا غ په سوګ پنان نه کونه تاس بویک رونه لله دې بو سمخه چللې فَأَنَّا تُسْحَرُونَ کم طرف تا گرز و لے کی گاڑا کی و لے کی گئی تاسو بلکی آتَيْنَا هُم دوتمو ورکه را وړه دوتہ حق رشتہ وای نه هم متخذ الله من ولد وما كان من و ما کان معه من اله ندین ولی الله سو ورذ نو داغه سر بل الہ شتره کچړت و لا اذا ذهب كل اله نبوت لهو هر یو اله بما خلق و جاغ پیدا کړی دی هر اله بخل مخلوق جدا کړو و علی بعضهم علی بعض او پیوبل بيچړای کړو سبحان الله عما يسفون عالم الغیب و الشهاده عما یشرکون کو رب ائمه ريني او يا اذا ما ربا کچرت ته ما ته اوخه هغه څه رب إذا ما ربنا مغرز وما دقوم ظالم سرى وإنا على النورية كما نعيدهم لقادرون ومن فضي شو خائطات آغسة جمدد جسر وعدك لدقادر يو إذا فعب هي أحسن دفقا فأغا طريق بانيك آغن خط طريق بأس سيئة ديو تقلب ديو من فوق فأغسة من جديو بياني أوويا إذا ما ربا أعوذ بك من حمزات الشياتوين دعاقاي فيغمبرتا اعوذ بکذا پناه غوړم ستانه دسوسوسو د شیطان او زه پناه غوړم ستانه د دیو د حاضرې دو وسوسي غبروستاتي د دیو د حاضرې دوم زه پناه غوړم حتا اذا جاء احدهم الموت تر دې چې راشي دو د تبرغ نه دی بیا چرکی چې ماوا پسکا ارجعون واپس مکا واپس مکا قریب را چې زب نیک عمل وکما هغه چې ما پريخي دي زای کړم دي کلا داسې هررکز نه ده انها کلتون هو قائلها دا خو بس یو خبره د چې داواي وې را ا بر زخون او د دوونهشاته یو پرده حيل ده د بر یعنی واپس نشيتلله ال یوم یبعسون تر روز د قیاممت پ ب ک ب واپسله کېږلو کله چې پو کوی شي پشپلږې فله ان ساب بين نه هم ن ټول رتبه کټ شي س رت بهې د دو په میکې یو میز په دغه رض ولایتته ساالون نهبدی د یبل ننسال کولا شي نوه سووک چې در نه شي دغه فأولئك هم المفلحون ندق خلق كامياب دي او دا چاة سپاكشو تل دا اعمالو ندق خلق ديشي پا نقصان كي چولي خفل زانونو پا جاننم كي با هميشي تلفح وجوه هم النار وجوه هم النار سوزي با مخونة دي ور وهم فيها کالحون ديو با پده كي بدشکل کالح بارا بيكي ديتو لكيه كي دا مخدى پوستا كي ور وسوزي او دا, دا داڑي با هر روزي لا تكون آياتي آيات نو زمان آياتونا چلوسته كدل پا ديوباني پا تعصباني فا كنتم كذبون قالوا ديويل ربنا غلبت علينا شقبتونا ديوبواي فمان زمان مونغ بدبخته غلبكدو ومونغ او قوم گمرها ربنا اي زمان مونغ اخرجنا من هذا دين مونغ او باسنو كمو وافس شو فإن نازوال دعف ظالمان يومونغ قا لخصهو فيها اللابورتوين لرشي داتي مونغ تراتي دغطوين فيها ولا تكلمون كما سرخ كان فريق من عبادي يفضن ويودل كما بندجار نجاوي بوي از مغربا ايمان را وره د مغب خنا وك منت و رحم وك بم بنوان تخير الراحمين فتخذتمهم سخريا كما فدري حتى ان سوقكم ذكري ترده چیزا ما زیکا زمایات تاسو ندی تدیو دی زد یرکو وكنتم من هم تزحکون تاسو بلیو پوری خندل نن رز ما بدلو رکڑ آغوی تا بما صبرو فسبب دا صبر دا آغوی اندهم هم الفائزون چو ما غوی کام یابدی قال او الالله فکم لبستم فی الارد عدد سنین تاسو په الدنیا یا او فتح بار بارد یو ای لبسنا یو من او بعد یوم یا ورزم ترکڑی بعدی صد و طال ولللفك ادذكرت اس الا قليلا ما لغ لو انكم كنتم تعلمون ابنتي بس ايتها سدا كمان كتشمع بس پیدا کړی وانكم الينا لا ترجعون وما تبن واپس کیږي فتعال الله الملك الحق نوت الله چې بادشاہ دی يا لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر سوكتد الله سر بل إله رأب لي لا برهان له به نشتري هزد لله صرف دي فإنما حسابه عند ربه عند رب سرد بدلا بد توركي و لا يفلح الكافرون يقنا نكام يبيغي كافران ان كافر تسمرم كوشش كي فده كوشش كي نكام يبيغي و قل أو آيا رب بغفر أي ربا بخنوك ورحم ورحم وك فموبنه و الرحيمين أو تدير خوف ترخف ستانة دمو نور ده ما لبسوة نور دي وه په پندم راشي په توو ډوسره اهم سبب په ان شاء الله ول عزیز سه خلق له دعا دل قاصو کې پیډي دي د حاجتونو دي نور دی مشکلات او تکلیفونه دي او ورسره د ستن نو وچایو قران شریف چتکړې دي نو کېدې شي د کتو لپاره به وړي تفسیر دي تفسیر او اسماعی والنشه بیر احمد عثماني سے بودوش شیخ الهند ترجمه ده شين رنگ دي وي نو چا سره چوندار تسټال ته واپس کړي چا زنانو پرون درخواست کړو چې زماره حج قران دازينه سبالو داخلم کړي ده اغه تم دعا وکړي چې الله دغه نم بکر او في جي او طول او خلقت چې چا د حج داخلي نکړي ده الله دي خپل کوته ګزي ربنا تقبل منا انك انت السمع والعليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله تاسو موږ درته ناراضه شې دا زمونږه ټول حاجتونونه پوورکه دا ټول مشکلات زمونغاان کاه دا د چا چې څومره مشکلات د چاپ بیارری دي د چا کللیفونه دي د چا, دا چا دا کور مشکلات د چا خپل میځک نه چاقېدي دا ټول مشکلات زمونګان کاه چا چې د دا حاج داخلی کړي دي الله دا ټول حجله بوزه د استستاه کور د تیدار او د زیارت اراده کړی ستا د اراده کړی ده ستا دا کور په در شل باېستا مخیته د جړه اراده کړی ده ا الله, دار الله در ټول مرمنه پورا ک ا الله دېونه رضاشه او د دې لبیک په خپل دربار کې قبول ک دېو حاضری قبول او د خصي حسره او د روغتیاسره په دې بندا پر رضا ده ک زموږ صبر نور بیماران دېو شفای کامل علاج لور ک سوق چې حاجتونه ول دې څه حاجتونه پورا ک د چا چې اولاد نشته لغوته نیکمل صالح اولاد ورک وصلی الله تعالی علی خیر خپل محمد و الی و اصحب